«Жартував завжди. У мене жінка молода, то мушу бути завжди бадьорим. Та справа була не в Мусьчиній молодості. Навіть якби Муська була вдвічі старша за фадюрка, вона спонукала б його бути чоловіком, бо мала в собі особливий жіночий чар і шарм, який змушує чоловіків бути при таких жінках чоловіками. Мала живий розум і жіночу мудрість, мала красу і повагу до коханого». І це так заворожувало в ній, що у ладен був для своєї дружини на все. Не ревнував, як не дивно. Навіть пишався, коли хтось накидав оком на Музьку. Чоловіча гордість брала гору. «Он, яка у мене дружина, заздріть!» Однак і Музька приводів не давала. Мала добре виховання й однолюбну вдачу. Кохала фадюрка і щораз то сильніше. Розуміла головою і відчувала серцем, що це її чоловік. Один і єдиний. І нікого їй не треба більше. Коли завагітніла вдруге, думала, що під серцем дівчинка. Та народився хлопчик. Ім'я знову не сподобалося Валерії. Та Музька не зважала. «Так звали мого тата», – казала. «Василь то Василь. Хай буде. Василик, Васюник». «Дім Хорунжих у Донецьку – то якась окрема держава в державі. Якщо скрізь панує російська мова, то в Хорунжих – українська». Якщо всі святкують октябрські праздники, то Хорунжі, Різдво і Великдень. Зрозуміло, що теж ходили на демонстрації, бо ти від того подіниться. Але то було відбування повинності. Справжні свята наставали тоді, коли вибиралися в Сосничів на Різдво або коли на Великдень у них удома збиралися Хорунжі й басисті і святкували радісно і з великодніми піснями. Тоді лунали веснянки, гагілки, вербові з усієї України, Старий басистий пригадував, як за його молодості в селі під Львовом вони гралися на паску, яких пісень притом співали Музька виводила вербові, які виконують у Сосничеві, розповідала про хрещик, про ігри коло церкви Хлопці страшенно хотіли потрапити на Великдень до Сосничева, та все не вдавалося, то ніколи того чудового дійства не бачили і дуже прагнули цього навіть килина пригадувала, як коли була ще малою, співала веснянки і гралася біля батькової церкви. Муська асоціювала свята ще з однією стравою, яку готувала на Великдень Баба Марта, і яка залишалася для Муськи символом Сосничева впродовж усього життя. Це був запечений у тісті свинячий клуб. Баба Марта навчилася готувати цю страву в Сосничеві і робила це дуже майстерно. Сирий свинячий клуб вимочувала кілька днів у сировиці, а потім підвішували у бантах для в'ялення. Кілька тижнів він коптився, а потім його зберігали в дубовій дісті, бодні, а перед великоднем розпалювали піч і пекли клуб, перед тим замотавши його в пісне тісто. Страва виходила соковита, м'ясо погано різалося, розпадалося на волокна, але було дуже смачним. Паска, цвіклій й клуб – Смак великодня. Разом із всенічною, хрещиком із вербовими, іграми біля церкви святкова їжа створювала особливий колорит свята. Муська намагалася запекти клуб у духовці, але в неї не вийшло. Клуб був не в'ялений, а сирий, тому смак запеченого м'яса був зовсім не тим. Духовка не піч, той пропекти саме так, як треба, не змогла. Решти компонентів у Донецьку теж не було. Хіба лише родинне застілля з басистими, спогади старших, радість малих від свята? Чи то її самозаглиблений характер, чи міцна нитка, що прив'язала від народження до баби й сосничева чи природна впертість і наполегливість, чи гарна генетика не давали втрачати родинного й отчого начала, розгубити рідний дороге на дорогах життя, у чужому середовищі. А ще, як вона вважала, її щаслива Планида. Її ангел-охоронець. Присутність його, муська, здається, відчувала завжди. Вона була впевнена, що то материна душа охороняє свою дитину. Урятувала її від свого гвалтівника і мужчиного кривдника Никанора, привела доньку в родину Хорунжих, які були близькі духом і щирі серцем. Це мало значення. Бо як би не любила муська Федора, якщо б мала б з ним протилежні погляди на світ і обставини, то як би мала жити? Важливо дивитися в одному напрямі, і вони дивилися. Іноді виникали якісь суперечки, не без того, але то були побутові речі, неважливі. Їх можна було пробачити чи зігнорувати. Та й Килина ніколи не давала розгорітися великій сварці, завжди була насторожі. Страшенно боялася, щоб синова сім'я не розпалася.